România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Da, despre educație vorbim astăzi în mod specific Nu că n-ați adus de atâtea ori vorba în discuțiile noastre Despre cât de importantă este educația Încât eu am ajuns la concluzia că cei mai mulți dintre dumneavoastră ascultătorii Europa FM Considerați ca și mine că până nu o să avem o educație de calitate în România nici nu putem spera la ceva, orice, de la această țară. Acesta este uh, momentul în care salariile din educație cresc, ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie, dar a fost amânat momentul pentru 1 februarie. Se mai fac ceva mișcări pe acolo, pentru că, în cazul în care, nu știți, sindicatele pichetează sediile, sediul guvernului și al prefecturilor în mai multe județe, după ce au aflat că e vorba să se comaseze școli, să se desințeze unele unități, să se reducă numărul posturilor, E vorba de dispariția 3.800 de posturi, dacă mai amintesc eu bine cifra. Iar cu regulamentul pe care, cu care a venit ieri, e un regulament privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal didactic din învățământ, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, guvernul nu face niciun fel de trimitere, de fapt, la competențele unui dascăl în baza cărora ar trebui să primească mai mult sau mai puțin bani. Este vorba de condiții de muncă. Vă citesc două paragrafe din comunicatul, dar de guvern încă nu am hotărârea, zice așa, la stabilirea concretă a sporului pentru condiții de muncă, care poate merge până la 15% din salariul de bază, v-am zis, trebuie avute în vedere o serie de condiții, printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere la, la acțiunea acestor factori, Natura factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat. Nu am tot gândit ce poate să însemne microclimat ăsta. Și am ajuns la concluzia că probabil unele școli vor acorda dascărilor sporuri pentru aer condiționat, ca ceva n-am găsit. Zgomot intens, vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă. Impresia mea, după ce am citit uh, acest comunicat al Guvernului, a fost că cineva a luat cu copy-paste din codul muncii, cel mai probabil, un cod care, sigur, trebuie să aibă în vedere și fabrici și uzine și l-a aplicat pur și simplu, învățământului, uitând că profesorii lucrează în școli, acolo unde sunt profesori. Ceea ce m-a pus cel mai mult pe gânduri a fost însă modul în care se acordă acest sport, care este mare totuși dacă ăsta este gândesc. 15% din salariul de bază înseamnă mult la un salariu de, nu știu, 3.000 și ceva brut, faceți un astăzi calculul. Înseamnă vreo 300 de lei în plus. Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor fără depășirea procentului prevăzut în prezentul regulament este făcută de conducătorul ierarhic și se aprobă de Consiliul de Administrație, adică al școlii, cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate. Altfel spus, salariul dascălui depinde în primul rând, sau sporul acesta, stimularea dascălui depinde în primul rând de directorul școlii, apoi de avizul sindicatelor și, bineînțeles, de buget, dacă există și dacă îl aprobă și Consiliul de Administrație. Aceasta este situația în care noi venim și vorbim, noi dar am vrea ceva și pentru copii, adică educație. Am vrea să fie stimulați de ascălii care, care chiar sunt dascăli, care nu văd în școală doar un loc de muncă, ci acel loc din care noi generații pornesc în viață mai mult sau mai puțin pregătite. De aceea, dezbaterea de astăzi este mai degrabă referitoare la modul în care ar trebui stimulați dascălii în funcție de competențele lor. Și vă întreb, dar sigur, este doar o întrebare de deschidere, cine ar trebui să stabilească dacă un dascăl merită sau nu mai mulți bani decât colegii săi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Dan! Salut, Moise! Vă ascultăm! Eu vorbesc în calitate Atât de părinte Cât de soț Al unei profesoare uh -huh. Soția lucrează În învățământ De 27-28 de ani are toate gradele și de multe ori eu lucrez în privat, și de multe ori avem discuții referitoare la învățământ, la viitorul copilului nostru, care ca încă. Da, ca toate familiile Unui din te... România, bănuiesc eu. Și ne tot gândim și discutăm cum ar fi mai bine. Eu, din punctul meu de vedere, ca lucrând la privat, nu neapărat ca <laughs> bugetar, mie mi se pare că, în primul rând, ar trebui depolitizate inspectoratele și evident directorii Nu că... cred că se pot depolitiza inspectoratele. Nu cred. Okay, dar cred, cred că pot fi desfințate poate... în schimb. Inspectoratele întotdeauna au fost o pârghie de acțiune politică asupra educației. Defințarea lor propusă, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, de Comisia Miclea, Comisia Prezidențială în 2007, n-a da. putut da. fi implementată nici chiar atunci când Băsescu avea, era și președinte, e, avea exact. și guvernul și da. parlamentul și tot. Așa. E corect ce spui, dar măcar dacă nu se poate așa, să se depolitizeze direcțiunile școlilor. Pentru că toată lumea care lucrează în sistem știe că la fel se numesc pe criterii politice. Așa. Și? Deci? Bun, ajungem și la copii, cumva? Da, ideea ar fi așa. După mine... Clar, dacă că li trebuie bonusați în funcție de performanță. Eu, conducerea unei școli, ca și a unui spital, o văd din două, din, ca două entități distincte. O conducere administrativă, un director numit de primărie, care, de fapt, finanțează clădirea respectivă, da. care clădirea și da. care se ocupă efectiv de partea de management al clădirii de administrație și un director educativ numit de inspectorat. Așa. Aceștia doi ar trebui să conlucreze, iar cu Consiliul de Administrație, de fapt ar trebui să fie un Consiliu din care ar trebui să facă parte, evident, câțiva profesori, directorul educativ și directorul administrativ. Eu aș pune și câțiva elevi, evident, din clasele mari, să zicem, dacă e școală generală de clasa 8, -a, da. dacă e liceu de clasa 12, -a și câțiva reprezentanți ai părinților. Pentru că, până la urmă, toată lumea e interesată în calitatea actului educativ. Și aceștia, spuneți dumneavoastră, să fie cei care dau mai mulți bani sau mai puțin unui profesor? Exact. Pe baza unor evaluări, a unor performanțe, atenție, performanțe iarăși măsurate în mod diferit, pentru că mai e o performanță la un liceu de informatică unde se fac olimpiade și așa mai departe, sau alta e performanța într-un liceu tehnologic unde, evident, că trebuie să plăci la un anumit nivel al elevilor și să ajungi după patru ani la un alt nivel. Ok. Eu propunere. Okay. vă mulțumesc Dan. Vă mulțumesc okay. pentru o propunere, propunerea noastră 0372069599. Nu știu în ce măsură însă s-ar putea ajunge la un consens între aceste entități, reprezentanții părinților ai elevilor, ai profesorilor și ai primăriei pe deasupra. Florin, bună ziua. Florin, bună ziua. Vă ascultăm. Da, vă aud. Vă sună în calitate ca și interlocutorul meu și, și de sota unei profesoare care de când lucrează în învățământ, lucrează pur și simplu mai mult în instituția respectivă cu o frică, frică de conducere, practic frica pierderii postului de conducere. Dar ce s-a Florin? Cât de grav poate să fie să fii dat afară? Cât de grav? Da. Nu foarte grav. Pentru că ca să că așa se poate găsi și un alt loc de muncă, dar uh, unde, vreau să, unde vreau să ajung, ar trebui depolitizate uh, gen, genul de anumit directori. Mm -hmm. Pentru că merg, merg toate, ca și o, ca o caracatică sunt numite politici da. Dacă eu mă, eu mă am bine cu directorul, mă numește pe mine, pentru că sunt cel mai bun Toți tot știm aceste lucruri, ce mai dezbatem, însă v-aș aminti că pe vremea guvernului tehnocrat s-a încercat acest lucru. S-a organizat un concurs pentru directori, unde ceea ce contează cu adevărat este că doar în 1% din situații, alți profesori decât directorii aflați pe funcții au avut curajul să se înscrie. Și să legeți face, problema? Cu da, perfect să înțeleg. Și dacă îmi să aș face o mică paranteză. Da. Respectiv la, la sporurile care se adaugă profesorilor. Da. C cunosc cazul, nu o să dau nume, pentru că nu are rol de școală și respectiv, parchetul de pe vremea uh, răpostatului Ceaușescu e un depozit extrem de mare de praf. Alergeni plus, perezi, mucefezi, care pur și simplu sunt un atentat la sănătatea elevilor plus a profesorii. Dar numai profesorii Eu... trebuie să primească spor pentru asta. Elevii primesc o exact autorizație de, de funcționare sanitară în condițiile în care școala respectivă nu ar trebui să o primească. Deci nu ne mai interesează problema copiilor atâta vreme cât profesorul primește un spor de alergeni sau ce a zis noastră. Da. Hă? Și aici, aici, da, sunt de acord. Dar cum trăim în România, aici tot dar nu înțelegeți cât de absurd punem problema? Dăm un spor profesorilor pentru situația în care lucrează în condiții de risc? Cum era, domnule? biofizic, radiații, praf, vibrații, vapori, aburi? Într-o școală în care sunt copiii noștri? Andrei, bună ziua! Bună ziua, da, foarte ambiguă. Uh hotărârea guvernului și mă pun în pielea celui care va trebui să decide cât dă la sută celuilalt profesor și de celuilalt nu-i dă care activează în aceeași școală. Dar partea tristă din toată socoteala cred că este faptul că noi nu avem o perspectivă a educației. Guvernele care s-au tot perindat la conducerea statului nu au făcut niciodată o analiză pertinentă a situației în care se află învățământul, să identifice niște probleme și să vedem unde vrem să ajungem și în ce perioadă de timp. Vă contrazic. Vă rog. S-au făcut astfel de analize, ele au ajuns întotdeauna da. la aceleași concluzii. Când a fost vorba de schimbat ceva, vă amintesc comisia, cum s-a numit, pe vremea ministrului Curaj, ucisă chiar de ministrul Curaj, atenție vorbind de perioada guvernului tehnocrat. Da, da. Da, da. Deci s-a făcut atunci o comisie okay. s -a, s -a care a era să facă o reformă dacă... adevărată. Chiar era pe punctul să facă o reformă adevărată. Și-au oprit-o, au omorât-o. Da, înseamnă că problema atunci nu este la banaliză, este la modalitățile prin care să facem un anumit lucru. Uh -huh. Pentru că s-ar putea să ne încurce treaba asta. Nu neapărat pe noi, ci pe ei. Dar dacă noi gândim un plan Așa. trebuie să le și punem în aplicare. Păi Dar altfel avem... rămâne la nivelul de plan. Nu prea avem cu cine. Nu v-am explicat că doar în 1% din cazuri, alți profesori au avut coloana vertebrală. Curajul să se ridice în picioare și să zică eu risc să dau acest concurs și să mă pun după aia rău cu directorul. Poate că nu au văzut în acest lucru o schimbare cu adevărat din rărunchiuri, să zic așa, din structura. Sigur că da. Și atunci au considerat că nu e cazul, poate își, fac, își aduc chiar un detriment în imagina. A, a pe fost un o, calcul de muncă. oportunitate, evident. Se așteptau să câștige PSD-ul alegerile și la o restaurație după aceea, directorilor numiți politici care urmau să-i căsăpească. Da. Și da. pe oamenii ăștia fără coloană vertebrală noi îi ținem să le fie exemple morale în viață copiilor noștri? Din păcate, da. Din păcate, asta se întâmplă. Care-i soluția, Ca Andrei, vă întreb? Nu știu să, să propun o soluție, din păcate că nu sunt neapărat parte din fenomen. Dar din punctul meu de vedere ar trebui cumva cineva să ne dea o perspectivă Măcar la nivel educațional sau al sănătății Bine, vă mulțumesc 0372069599 Hai să ne gândim oameni buni, hai să ne sfătuim Până la urmă mai aveți al loc în afară de această emisiune În care putem să venim cu idei Să le punem pe masă cu toții Poate ne aude cineva Ionuți bună ziua! Bună ziua domnul Moise, bună ziua tuturor ascultătorilor. Ideea a mea personală, vorbesc nu afară din subiect, că soacra mea este directoare la o școală generală în provincia, într-adevăr, și ea chiar ajută oarecum profesorii, dându-le oportunitatea unde un post este liber să concilieze și să ajute ca profesor să-și mai obțină câteva ore în plus pentru o educație fizică să și completeze pentru... norma cum se spune da exact exact exact și a decide. bine eu o întrebare pentru mare câți cât, una... cât, cât suplinitori sunt în școala în care e soacează dumneavoastră noastră director trei. Și cu ea patru, că și ea este suplinitor, că dacă la provincie știți problema. Nu vin profesori în provincie, când aud de provincie, nu vin. Deci posturile... Deci, în poziție, statul post... nu oferă să... Dar posturile se scot la concurs sau sunt blocate? Se scot, se scot la concurs, numai că fiind... Uh, având mai multe probleme de genul ăsta, so soacra mea, directoarea... Directoarea Încă, care e soacra dumneavoastră îi... și da. suplinitor în același da. timp, spuneți-mi și mie de ce nu s-a titularizat e... pe post. Păi nu știu asta, nu pot să vă spun. Ia, Eu vă spun ce, ce soluția a găsit asta, așa, să fac uh, și mi se pare ok din punctul meu de vedere. Ia că, uite, ajungem, ajungem și la cauzele problemelor. Ia vedeți dumneavoastră cât suplinitori sunt în școala în care e copilul dumneavoastră sau în care e directoare soacra dumneavoastră și întrebați-vă de ce posturile respective sunt blocate, de ce, accesul, de ce nu sunt scoase la concurs, de ce accesul unor noi cadre, tinere, nu știu, mai nervoase, mai poate mai hotărâte sau mai curajoase, nu este deschis de acest sistem Gabriela, bună ziua Bună ziua Eu, Eu am lucrat în sistem În sistemul de învățământ Acum nu mai lucrez, din păcate Din cauze de bani Așa. că asta e. Ați plecat Dar... când s-au mărit salariile, cum ar veni? Nu, nu, am plecat de multă vreme când salariul era 50 de dolari, că euro nu era pe vremea aia, 50 de dolari pe lună. Ați ratat deci două creșteri de salarii, că mai fost și pe vremea lui A mai fost o perioadă în care salariile profesorilor au fost bune. Apropo de creșterea asta salarială, eu nu sunt de acord cu ea și n-a și fost nici dacă aș fi fost în sistem acum. De ce? Salariile nu trebuie să crească profesorii, pentru că asta e tema uh, emisiunii, înțeleg, trebuie să fie plătiți doar în funcție de rezultate. Salariul trebuie să rămână așa cum este și profesorul care are, într-adevăr, rezultate extraordinare să fie plătit, după opinia mea, și de 10 ce, de, de ce ori mai mult decât un profesor care nu i de interesul, care nu e interesat de dezvoltarea în mod lui. Ideal în ideal e foarte de... simplu ceea ce spuneți, dar tocmai pentru că veniți din învățământ, spuneți-ne și nouă... Cine ar trebui să ia decizia că un profesor își dă interesul? Și care are păi, rezultatul? Asta s-ar face, face foarte simplu și foarte măsurabil implementând și aici, și în sistemul de învățământ, un sistem de evaluare a performanțelor. Și vorbeam făcut mai devreme de cine? cineva, făcute de oameni care se pricep. De o, cei, din, cei din. Nu, inspectorat ăla ar trebui să dispară, așa cum spunea și noastră, și cum a fost la un moment dat. Deci sunt degeaba acolo unde sunt. Dar sunt oameni cu cap și care au expertiză în țara asta și care ar putea să implementeze un sistem de evaluare a performanțelor așa cum trebuie. Spunea mai devreme cineva că performanța diferă de la liceu la liceu și așa mai departe, este nu de la liceu la liceu. Aș aș da mai mulți bani pe un profesor în funcție de progresul pe care îl realizează cu acele elevi. Pentru că dacă tu lucrezi într-o școală profesională cu un anumit nivel al elevului și reușești prin arta ta, prin dedicare să-l aduci la un alt nivel, este o muncă titanică și mult mai mare decât a unui elev, a unui profesor care are elevi buni, care fac pregătire acasă, care își permit și vin la școală numai să dea niște și la revedere. Deci, după progresul realizat de acele Ăsta ar fi un, un exemplu de criteriu. De mai știți de... cu testele predictive? S-a introdus la un moment dat sistemul testelor predictive, în care, la începutul anului, toți copiii dădeau o testare. O prostie, Iar la final, testarea. încă o testare și se stabilea în felul ăsta cât au progresat într-un an de zile. În anul imediat următor, testele predictive au devenit opționale, adică ele s-au mai dat în Școlile care au vrut să facă asta, după care, dacă nu mă șel, chiar au dispărut de tot. Nu știu sigur. Dar nu cred că aș lua valoarea testelor predictive care sunt făcute la un anumit moment de timp, ci aș lua uh, pur și simplu toată performanța elevului dintr-un an de zile. Păi nu mă da. Păi, da, da, un... Performanța e dată de ce? De notele elevului, nu notele. Cine da. le dă dascălui respectiv? Exact. Să-și dea numai 10, că își dă lui, nu-i mai dă copilului atunci. Nu, nu poate să fie uh, o evaluare făcută de cineva extern. Poate fi și asta. Hei, Gabriela, Iar ce îți... spuneți dumneavoastră? Iarăși fi... titularizarea n ar trebui să existe, deci nu se poate să fie titular pe un post. Am un copil de 17 ani imediat, în clasa 11 -a, care este oripilat de ce profesor titular are el. Ce să-i mai spun? Să fac frontul comun cu el și să vedem cum ne putem dezvolta în paralel pe lângă școală. Pentru că știu din interior și din afară, ca orice părinte din țara asta, ce fel e sistemul. Iar dacă nu facem nimic, așa cum am spus, că avem posibilitatea să ne exprimăm ideile, să le punem pe masă și să facem ceva... Nu o să se întâmple nimic bun. Nu e normal să vină în fiecare an către un ministru. Și acum îl avem pe toți, îl vedem cu toții pe cel care, care e în prezent, da? care nu știe să se exprime românește. Și că nu e un și, păcat asta. Și în fiecare an să se schimbe ce. ce este un haos de. Gabriela, Gabriela, ok, ați introdus foarte multe probleme în discuție. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar soluțiile pe care le-ați propus nu au fost foarte concrete. Știți, mă bucur că ați pus problema, uite copilul meu este oripilat de ce profesori, de calitatea unor profesori titulari. Eu vă spun că sunt foarte dese cazurile în care copiii sunt încântați de calitatea unui profesor suplinitor fără a face însă o regulă neapărat din asta. Adică nu înseamnă că toți titularii sunt proști și toți suplinitorii sunt buni. 0372069599. Cine ar trebui să stabilească? Ce profesor ar trebui să ia mai mulți bani? Raluca, bună ziua! Bună ziua! Habar uh, n-am cine ar trebui să stabilească, cine să ia mai mulți bani, dar nu ar fi ok ca niște persoane Dați radio încet că pe meni? dumneavoastră vă derutează. Okay. Vă auziți cu întârziere. Haideți, ziceți încă o dată nu m-am deloc, nu contează. Deci mă că n-ar fi bine să meargă cineva într-un sistem care să zicem că noi îl considerăm mai bun, performant din altă țară și să se inspire într-un sistem din altul, din altul, să facem o sinteză, să-l aplicăm la noi cum se poate mai bine. Deci eu vă întreb cum să facem să deschidem această... să deschidem ușor cariera didactică unor oameni mai tineri și dumneavoastră îmi ziceți că trebuie trebui să-l reformăm din temelii să-l aducem pe la finlandez. Asta? Nu. Păi mie nu mi se par neapărat așa de bine Pentru că atunci de ce toți absolvenții Sau mulți absolvenți din România sunt căutați în alte țări Pentru că deștept și am învățat bine Nu, pentru că cer puțin bani uh, Nu cred Nu cred că asta este un criteriu Asta spuneți noastră, pentru că sunteți avocat diavolului, Dar nu este adevărat Nu, mm, chiar cred mâine, eu, dar, ceea ce vă spun dar, nu vreau. Ba nu, ba nu Și am să vă spun ceva, verișoara mea a terminat uh facultatea foarte bine și a luat la definitivat o stat de blamat barnam n-am efectiv că eu sunt medic, a luat 10 singurul post pe care și atunci era foarte puțin, pe care a găsit a fost într-un într oraș în apropiere, eu sunt din Iaș, la 50 de kilometri aproape, făcea naveta, i s-a părut nasol, a plecat în Franța și acolo face dar e firesc, că acolo toată lumea face, da. aici e nasol dar eu, părerea mea, am și o feță în clasa a doua este că ar trebui să crescute salariile de bază. Deci, Salariile cresc din bine. 2015 în fiecare an, dar cresc nediferențiat. Adică se dau procente pentru toți profesori indiferent a, de calitatea lor. Nu-i nimic. Și după aia să fie bonusat, apia după aia să fie bonusați în funcție de performanțe, pentru că la un salariu de 1.000 lei nu îți ducă niciunul. Bine, Dacă uite, tocmai guvernul introduce un sistem de bonusare. Asta e discuția. De până la 15% din salariul de bază însă pune și, pune cuțitul în mâna directorului și a sindicatelor. Întrebare, e bine așa sau putea fi mai bine altfel? Eu cred că, nu știu, nu mă ce față eu cred da. că, momentan, poate fi o soluție și, între timp, pot fi căutați soluții, dar eu cred că ar merge bine să se deplaseze câtva, așa, niște, delegații de astea mai, uh, nu știu, uh, de performanță, vadă cum se întâmplă în alte sări. o fi e mai proști, o fi noi mai proști, să vedem ce putem învăța. Bine, Raluca, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru opinia noastră. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, da. Ce să zic, și eu sunt un fost cadru didactic, am plecat din sistem în 2003 da. din cauza prostituției Banilor. din învățământ, nu? A prostituției din învățământ. Vă rog să, să renunțați la această metaforă și să spuneți despre la ce prostituție, tip de prostituție vă referiți? Mă refer la faptul că uh, eram profesor, eram învățătoare, am renunțat la titularizare pentru că nu mă mai puteam detașa în orașul respectiv, am fost la concursul de titularizare unde obțineam note peste 9 și când ajungeam să-mi iau un post, mă trimiteau la Gogoșul, la Ciochiuța, la mai știu unde. Sunteți din Mehedinți? Am Așa. lucrat în Mehedinți, nu, am lucrat doar okay. în Mehedinț, am ajuns acolo și uh, când i-am solicitat inspectorului mi-am pus rezultatele din ultimii ani la fiecare concurs participam și luam peste 9 mi-a spus că asta este dacă poți să primești cum post la tâmna să spun mulțumesc În ce constă prostituția? Atâta vreme cât directorul și cât inspectorii nu uh, evaluează corect rezultatele și când tu ai rezultate, te duci la catedră ce spuneau mai devreme o doamnă și ai performanțe cu copii, îi aduci dintr-un nivel zero clase de favorizate, cu bă, fără venituri, din familii cu probleme. Copii cu care, nu vin, da, da, da, care da. nu vin la școală, da, da, da. Care nu vin la școală. Și aduci la școală și obții rezultate și la sfârșitul clasei a patra tu îi înveți și știu să scrie, să citească, să adune, să scadă, știu să se integreze, știu să se joace, știu să vorbească, iar directorul îți spune, îmi pare rău, trebuie să dau cadou de nuntă, clasa întâ care vine unei domnișoare. Cum să denumesc chestia asta altfel? Mm, ok. Nu, nu, nu, nu mi se pare prositoare, nu mi se pare cel mai nimerit poate termen. Am dar... greșit, Bine. Poate am greșit termenul. Maria, cum ar trebui În... bonusați de Pe ce criterii și de către cine? Da, se vorbește de criterii de performanță care sunt foarte vagi, într-adevăr. Nu, se vorbește, iniție... doar eu am adus asta în discuție. Guvernul dă niște Bine, sporuri pentru dă, condiții dă grele. sporuri, într-adevăr, condiții grele. În condiții grele în care stau copiii noștri sau cum, da, la da, da, da, da, da, E vorba uh, de condiții speciale de muncă. Că rămâne la latitudinea directorului este trist. Pentru că acel director... Sunt prea puțini oameni cu coloană vertebrală în învățământ. Vorbesc Dar n cine și altcineva decât director? Adică directorul ăla n-are interes să aibă dească a în școala lui? Nu neapărat. Depinde Așa. cine îl numește pe director și ce interese are în legătură cu el și școala lui. Exact, exact. Dacă vrea ca acea școală să aibă rezultate, își va căuta oameni buni. Dacă dorește să rămână cât mai mult în funcție și să nu deranjeze pe nimeni, nu o să facă lucrul ăsta, mai ales dacă este numit politic. Okay. Pentru că, din păcate, în toate sau în marea majoritate a școlilor, Directorii sunt numiți politici și atunci, dacă tu ai coloană vertebrală și te ridici împotriva directorului, împotriva măsurilor pe care tu le consilii. Exact! Pleci pleci la ciocuiuța e, e pe DN, pe Drumul Național, din ce mi-amintesc eu. Da, gogoșul este, nu, e. nu este gogoșul și când i-am spus domnului inspector pe atunci, cu mulți ani în urmă, că la gogoșul poate să meargă dumnealui, mi-a spus că e de la Poden. Ei, zic că atunci mergeți la Poden. Să știți face. că nu e chiar atât de rău la gogoșul. Eu am copilărit într-o comună alăturată, e aproape de Dunăre, e chiar frumos, sunt copii și acolo, gândiți vă și la asta. Mulțumesc, Maria, 0372069599, Natalia, bună ziua! E chiar frumos, sunt copii și acolo. Natalia, dați încet radio, vă ascultăm. Maria, A, Da, ați dat încet radio? Alo? Ați dat în ce radio, Natalia? A, da, l-am la, la Mulțumesc, la să nu uitați să-l deschideți după A, ce da. terminăm de vorbit. Haideți! Uh, sunt uh, profesoară, cum îi spuneam și colegii dumneavoastră. Uh, da, cine a vorbit înaintea mea, a exprimat, uh, cred că colegele care au, sau fostele colegeri care au exprimat, au vorbit și au exprimat năduful, dar să știți că a plecat din sistem nu e o soluție. De ce nu? Acum, acum, păi nu e o soluție. Acum să mă refer punctual la câteva aspecte, în primul rând la cel pe care l-ați propus dumneavoastră, da? Cum să fie evaluați și, respectiv, retribuiți, bonusați profesorii, da? da. A, da. După performanță, după performanță, numai că aici se ridică o altă problemă. Cine evaluează acestă, această performanță? Tot eu am pus această întrebare. Mult, cine stabilește criteriile de performanță? Cine? Și am să vă spun acum, legat de, de titular și de suplinitor, un aspect pe care presa îl discută foarte mult, dar este pe lângă problemă. Uh, titularizarea, deci în primul rând că doar în anul 2003, da, a fost un concurs de titularizare corect și transparent. Cu, a, lucrările s-au corectat în anfiteatele respective după încheierea concursului, cu toată lumea prezentă, da? Ok. A fost. A, iar celelalte concursuri care s-au se, se organizat, toate au fost ca la baccalaureat, da? Adică. Deci, cu lucrări, contestații, cum se corectează contestațiile în fine, nici de subiect. A fost trucat sau, sau nu concursul? Nu mă luați pe mine cu insinuări, vă rog eu frumos, dacă aveți ceva de spus, spuneți deschis. Deci, titularizarea e trucată, asta spuneți ministerul, sau nu? Ministerul ministerul da. refuză. În momentul în care eu am solicitat să se revină la același concurs, Ministerul refuză să-mi răspundă sau îmi dă niște. sau îmi răspunde de genul, se va avea în vedere. Ok. Deci, așa. Dar cine ar trebui uh, să stabilească, nu știu, că un profesor trebuie să ia mai mulți bani decât altul? Directorul? De directorul. Dar cine? Părinții? Inspectoratul? Uh, Dumnezeu, uh, cine? Pornind de la un Consiliu de Administrație care să fie format din oameni apolitici. A, bineînțeles că școala trebuie să iasă din, din această. din sub, sub influența politicului. Păi și neapărat. cine vreți să o scoată, Natalia? Cine vreți să o scoată de noi? Noastră, noi! Noi! în primul rând! Da! Păi? Da! Și? Cine vă oprește? La și tata. Eu, de fapt, eu nu. Eu, eu, eu sunt în situații, eu, sunt într-un conflict de muncă pentru că mi-am pierdut catedra de la Creangă din cauza activității sindicale de la Colegiul Creangă. Deci eu numai un profesor laș nu sunt. Ok. Sunteți un profesor sindicalist? Sunt un, uh, un luptător, da. Sunt un uh, idealist. Nici măcar sindicalist, pentru că sindicatele, sindicatele nu... Uh, nu ne ajută în mod real. Ei, nu. Singura problemă pe care o discută sunt salariile. Dar salariul trebuie să fie o consecință a felului în care este valorizat un profesor de către societate. Sunt atâtea alte probleme. Societatea trebuie să-l valorizeze pe profesor, ziceți noastră, și eu sunt de acord. Numai că spuneți în concret societatea exprimându-se cum și prin cine. Hmm? V-ați întrebat da. vreodată câți dintre cei care merg într-un sat? La, nu. În câte sate din România la alegerile locale, în platforma candidaților, se regăsește, nu știu, să dăm școala cu var? Sau să aducem niște profesori mai buni? Sau să da, dăm niște știu. prime suprime. Atenție, Primăria poate plăti uh, burse profesorilor care, nu știu, da, se vină la ciociuța sau la gogos. nu știu Aici se o altă problemă la care, dvs. Vă, vă referiți de multe ori. La dezinteresul uh, societății, electorală. nu! La de dezinteresul societății de față da. de această problemă a educației. Că noi vorbim exact. aici, dar dacă e să te uiști, să stai și să zici, doamne, se desințează școala de nu știu unde. De ce? Nu erau decât 10 copii. Dar de ce erau doar 10 copii? Dar de ce școala respectivă pică pe copii? De ce nu sunt veceuri. uri De ce sunt? Ades, în afară nu ur tu, tu, tu, director, tu, consiliu de Administrație, tu, sindicat, o soluție pentru acei copii, nu să desfințezi. Da, de ce nu găsiți adică... noastră, Natalia, și cu mine, Guran, și noi, societatea? Aia vă întreb. Cine ar trebui să hai, dea hai, banii, să banii dormim, respectiv? Așa. Noi nu avem. Deci trebuie o. o... O să spun, o inițiativă din asta, dar efectiv uh, uh, cu seriozitate, cu implicare, fără calcule meschine, okay. fără de... Am înțeles, Natalia. Bun, noastră evocați niște principii care sunt, eu vă întreb de lucruri concrete și noastră sunteți foarte idealistă, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Dumneavoastră și acelora dintre dascăli care nu vă faceți curaj, vă spun un lucru pe care l-am tot spus și voi să-l spun aici. Nu e valabil doar pentru dascăli. Libertatea sau curajul nu ți le dă nimeni. Dacă ți le dă cineva, n-au nicio valoare. Libertatea ți-o iei singur. Iar un dascăl, un profesor că predă biologie, chimie, muzică sau matematică, este în primul rând un exemplu pe care copiii îl urmează în viață, fără să vrea. Ei sunt mimetici. 0372069599 Vedeți cât de dificilă e problema asta să stabilim cine ar trebui să dea mai mulți bani unui profesor bun. Sorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Noi. Noi, doi? <laughs> da, noi, noi contribuabili, noi părinți care suntem și contribuari. Așa. Noi, asociațiile de părinți, no. comitetele de părinți, sau cum vreți să le spuneți. Comitetele de părinți fix, să stabilească da? bonusurile din școli. Absolut, absolut. Așa mi se pare logic, pentru că este interesul lor ca un copil să fie bine educat și funcție... Hai să ne gândim, cum dăm copiii la școală? De ce ducem copiii dintr-un cartier tocmai la mama dracu în alt cartier? De ce nu? Traversăm un oraș între... Pentru clau, că noi ne, pentru că că ne căut, exact, da, da. Școala respectivă are o anumită clasificare în mintea noastră. Noi știm că HD-ul e mai bun decât industrialul nu știu care. Și din cauza asta, profesorii de la hd ar trebui să fie mai bine plătiți decât cei de la industrialul nu știu care. Și asta pot să o facă părinții, comitetele de părinți și de elevi. Pentru că satisfacția părintelui trebuie să fie diferită de satisfacția elevului amintirile noastre din școală sunt legate de nume de profesori pe care ni i aducem aminte ca niște dascări extraordinari da. și oameni no pe care nu-i mai țin minte cum îi cheamă și care au fost niște slujbași. A fi profesor ca și a fi medic e o chestie de vocație. Nu e o chestie de salar. Eu, salariu. Salariu. Asa. Deci Cine e medic, cine e profesor, acela trebuie să aibă vocație pentru așa ceva. V și atunci tragi de tine okay. ca om să te instruiești continu, și să fii în stare să fii mai bun anul ăsta decât anul trecut. Și atunci copiii vor fi din ce în ce mai bine pregătiți, părinții vor fi din ce în ce mai mulțumiți cu condiția să fie interesant. Vedeți că există. Exact. Deci, dumneavoastră ați venit cu. sunteți primul care a venit cu o soluție foarte concretă și hotărâtă. Cam extremă, mi se pare mie, însă, și de aceea vreau să vă duc și în partea cealaltă, Sorin, și să răspundeți la această întrebare. Toți părinții sunt capabili sau în ce măsură o astfel de. această piață, dumneavoastră vorbiți de o piață, într-adevăr, sunt școli cu o anumită reputație, dar și în fiecare școală. Există profesori cu o reputație mai bună, cu o reputație mai slabă, Absolut. părinții Absolut. discută între ei, brăfesc de foarte mult multe ori, evaluările lor sunt foarte subiective. Da. Domnul Guran, da. politicul trebuie implicat în, în, în deciziile de numire până la un anumit nivel. Părerea mea este că directorul școlii nu ar trebui să fie o numire politică. Directorul școlii ar trebui să fie emanația profesorilor din școala respectivă, care aleg un administrator bun pentru că directorul trebuie să fie doar un administrator bun, din rândul lor, iar profesorii din colectivul colegiului respectiv, deci eu am băiat în clasa 10-a. Vedeți că nu mai am timp să emisiunea. Am băiat care i-a să facultate. De ce ne luptăm pentru colegii? De ce ne luptăm pentru anumit tip de colegiu? De ce copii foarte buni, care au luat medii foarte bune la examene de clasa 8 de colegiu, după aceea clachează? Pentru că nu găsesc profesori puri în colegiul respectiv. Okay. Care să să scoată de la ei maxim. Vă mulțumesc, Sorin. Ați adus multă valoare adăugată acestei emisiuni cu opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru și vă invit să ne sunați ori de câte ori considerați că aveți ceva de spus la această emisiune. În același timp, așa, adică ca, ca să conchidem și să închidem, cum să spune Vedeți că avem o problemă și pe baza de selecție, ca să spun așa Este atât de clar în momentul de față că sistemul ăsta al profesorilor este închis Nu este permis accesul celor altora, din afară Că sunt tineri, că sunt bătrâni, asta nu e o virtute în sine Că sunt mai curajoși sau că sunt mai piloși, aia s-ar putea să facă o diferență. V-ați gândit vreodată ce ar însemna cu adevărat desimțarea examenului de titularizare? V-ați gândit cum ar fi ca fiecare școală să-și facă pur și simplu concurs pe post? Cu comisii de astea, de părinți, de nepărinți, de profesori, de competențe, de evaluare didactică? Atenție, că e bine să știi chimie dacă ești profesor de chimie, dar dacă nu știi să o explici mai departe, atunci nu ești profesor, ești doar chimist. V-ați gândit la toate astea? Dar cum ar fi, de exemplu, dacă inspectoratele alea desfințate sau nu le-am putea privatiza, de exemplu? Cum ar fi ca aceste competențe ale profesorilor să fie verificate de altcineva decât de statul român care e politizat până și unde n-ar trebui să fie politizat? Iată, astea sunt teme la care vă rog să vă mai gândiți pentru că eu o să revin pe această dezbatere. Vă mulțumesc!